ongi etorri xezaderen arxiboa literatur podcastera. Podkaa hau egiten dugu, saioa gabka hoje askoak, jasonelalarrriagak eta ana amoralesek Bilbo hiria irratiko estudioan. Guk bezala, zuke ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hainartseginak nola ipuinnon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakesunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, xerezaderen artxiboan, eskalea miseria gorrira bidali zuen emakumea. Egilea, Jan Neruda. Euskarazko itzulpena, Fernando Rei. Jan Neruda ez da oso idazle ezaguna. Gure bazterrotan, deuzgutsi dakigu Europako ekialdeko literaturaz. Eta kulturaren arloan, behinik pein, oraindik ere ez da era baterori berlingo arrezia. Horregatik, bat baino gehiago harrituko da jakitean, Pablo Neruda poeta nobel saridunak, malastranako ipunak irakurritakoan hautatu zuela bere goitizena Nerudaren estiloak li juratuta. Jan Neruda Pragan sortu zen mila sortzireun eta hogeita malauan. Txekiar literaturako maizuetako tzat hartzen du askok gaurregun. Eta malastranako ipunak dira, duda ispirik gabe, bere obrarik ezagunen eta estimatuena. Narrazio hauek erabat fikziozkoak badira ere, eguneroko esperientziak eta keskak agertarazten dituzten kazetari lanak dira. Behatzaile baten jokabide hartu zuen. Elkarrekin zerikusi gutxi duten elementuak hartu zituen langaitzat, eta bere lanari esker bihurtu zituen interesgarri. Horren lemaitza, kolax miresgarri bat da. Bere lanik interesgarrienak ala ere, Bere herriko jendea eta bere garaiko oiturak deskribatzean egin zituen. Begirada sorrotz eta formulazio sehatza ziren Nerudaren temak. Neruda, dudarik gabe, txekiar gizarteko 19 mendeko pertsonaia handienetako bat izan zen, zutabegile politiko txekiarretan puntakoena eta poeta gisa miretsia. Idazleak beren gailurrean izaten diren adinera iritsi zen. Naiz eta amaren eriotsak eta ondorengo bakardadeak kolpe handia eman zioten. Orduantze sentitu zuen autzaroko egun soriontsuetara itzultzeko irrika. Dena aurrean zeukan garai hartara. Pasariso xumeena gertaera handi biursitekeen garai hartara. Horrek eman zion aukera malastranako jende eta kontuak berriro gogora ekartzeko eta horri buruzko liburu bat idazteko, liburu bateratu tankera duen bakarra. Kasetaritzak erakutsi zion nerudari estiloa beraztasuna eta pentsarasi zion bere irakurleengana gana iristeko bideo behazela historioak kontatzea predikuak botatzea baino. Lehen pertsona erabiltzen badu ez da bere historioi benetako tasunan emateko. Kontalaria, dena dela, ikusten duena jasotzen duen behatza bat besterik ez da gehien txuenetan. Gainera, biltzen dituen gertaerak anekdota utzak izaten dira eta normalean errosakonak dituzten problemen kontaera laburrak. Horrela kontatzen du urtetan eta urtetan elkarren ondoan, eta elkarri hitzik esan gabe egunero mahiberaren alde banatan esertzen diren bigizonen istorioa. Emakume gazte bati, bi barrabazek nola egiten dioten irri, eskale bat nola pasatu den pobreziatik miseria gorrira, eta bar torioen azaleko anekdotikotasunaren eta atzealdean gelditzen diren bizitzen trajikotasunaren arteko tentsioa da nerudak kontalari gisa duen artearen ezaugarri nagusietako bat. Errealismoa da eskola nagusia txekiar literaturan garai horretan, eta bere estilizazioa gorabera neruda errealista da. Malaestranako ipunetan paisaje urbanoa da berria, eta horrez gain, mezu edo ikasbiderik emateari idazleak egiten dion ukoa. Kritikariak hain hararriturik gelditu ziren, non isiltasunaz baizik ez baizuuten erantzun. Irakurleak berriz berela harrapatu zituen obra honek. Gaur egun txekiar literaturako obrarik ospetsuenetako eta irakurrienetako bat da dudarik gabe. Malastrana zo osoa datorkigu burura nerudaren hitz eta irudietan. Malastranako ipuñak irakurrita, pragara bizitan joateko gogoa ere ematen du, berakainbesteko zehastasunez deskribatutako sokoak lehen tokian eta lehenago bezala zeote dauden ikusteko. Eskalea miseria gorrira bidali zuen emakumea. Zer edo zer idatzi nahi dut gertakari goibel batez, baina nire parean boitizek jaunaren aurpegi alaia ikusten dut. Aurpegi sano eta diztiratsua, musu gorri beti, igandeetan bat ipat niri ainbeste guztatzen zaidan aragi erregurinez oratuago horarazten didana. Baina larun batetan ere, boitizek jaunak ez zuen bizarra igandetan baizik egiten. Ez negain lodiaren gisako bizar zuri berriz berrizaziak bere aurpegia apaintzen zuenean, oitizek jaunak itxura gozoa izaten zuen. Bere kalparrak ere bazuen nolabaiteko xarma. Ez zuen hile askorik egia esan da. Hileak soilune borobilaren behealdean hasten asten zitzaizkion eta zuri xamarrak ziren. Batzuk zilar kolorekoak kasik, eta beste batzuk horiska antzak. Baina zeta bezain finak ziren eta burua lehuntasune zinguratzen zioten. Boitisek jaunak kapelua beti eskuan ibiltzen zuen, eta jantzekotan, eguzkiak gogorregi jotzen zuen tokiren batean ibili behar zuen ean zuen. Bi hitzetan, oso gogokoa nuen boitisek jauna. Bere begi urdinek dirdira halaia zuten, eta urpegia begi borobil-borobil bat bezalakoa zen, salotasunaren ispilu. Boitisek jauna eskalea zen. Ez dakit lehenago zer izan zen. Baina malastranako berri badudanez, seguruena oso aspaldiko eskalea zen. Eta bere osasuna ikusita, denbora luzean eskean segitzeko moduko sasoia zuen, pago baten pare. Ezen zaila asmatzea zenbatzu urte zituen. Behin paseoan ikusi nuen, pauso txikian, San Juaneko muñoan, ostrua kalean goiti. Simr polizia ikusi zuen, Barandari bermaturik eguzkitan eta rengan aurbildu zen. Simonten jauna polizia lodi bat zen. Hain lodia esen bere frakurdina beti lehtzeko henean izaten bait zen. Buruak atzealdetik ikusita nire irakurlemaiteok konparazio hau barkatzen badizue. Urina serien saltzitsa batzuen itxura zuen. Mugimendu bakoitzean kasko distiratsua txanbalaka sebilkion bere burularriaren gainean Eta aprendizen batek atzetik lasterka hasten zenean, lege ororen kontra eta inolako lotsarik gabe pipa pizturik zuela karrika gurutzatzeagatik, kaskoa kendu eta eskuan eraman behar izaten zuen. Orduan mutilok irri egiten genuen eta txingok ahasten, baina har guri begiratu orduko deus ikusi es izanaren itzurak egiten genituen. Simranhauna alemana zen. Lucknoweko. Bizirik baldin badago hainkoak ala nahi izan dezala. Apustu eginen nuke txekiera zora indikere garaiaietan bezaintraket egiten duela. Baina badak izue, ezan oizuen, urte bakar batean ikasi duela. Diodan egunean bada, boitizek jaunak ezkerreko bezapean jarri zuen bere kapel urdina, eta eskua bere beroki arreluzeko sakelaren soko-sokoraino sartu zuen. Aldi berean, Simern jauna agurtu zuen, Bere Guardia postuan asperturik aosabalka baiitzzegoen hitza hauek esan da. Jainkoak egunon, eta Sejaunak militarren moduan agurtu erantzun zuen. Ondoren, Voitizek jaunak sodur hautxetarako espelezko tosa sume atera zuen, Tosako eztalkearen laruzko belarritik tiratuz ura ireki eta Zemundjaunari eskaini zion. Simonjaunak hautz batzuk hartu eta esan zuen. Zenbat urte dituzu, zu ere zahar zamarra izanen zara, ez da? Bai hori xe, erantzun zuen eskaleak irribarra eginez. Laster laro urte izanen dituk, amak ni izan eta bere bihotza alaitu zuela. Irakurlea harritu izanen da, noski. Eskale bat polizia batekin ainadizkide txumintzatzera usartzeaz. Eta poliziak berari zuka egiteko ez eskatzeaz. Edo zeinarlote edo menpekorekin eginen zuen moduan. Gainera, kontuan hartu beharra dago, zer zen polizia izatea haingutzi ziren garaian. Bazen, norbait. Lau polizia besterik ez zeuden. Novak, Simrn, Ketliki eta Baize jaunak. Egunean zehar, gure kalea zaintzeko txandatzen zirenak. Hauek ziren. Novak jaun nimiñoa, eslabekekoa. Zenbait dendatarako joera zuena, eslibobitzez alea zelak. Simn potxoloa, poxoloa, esluk novekoa. Ketliki jauna, bizehradekoa, beti-beti ilun beti baina oso bihotzonekoa, eta askenek, baize jauna, rotz mitalgoa, altua, hortzorituak eta ikaragarri handiak zituena. Guk bagenekien bakoitzan ongoa zen, armadan zenbat denbora segona zen, eta zenbat semealaba zituen. Lauro Kaoko aurron estimazioa zuten eta algenuen guztietan segitzen genien. Haiek denok ezagutzen gintuzten. Horregatik modua izaten zuten beti hamei esateko nontxu zeuden beren aurrak. Eta mila zorziehun eta berrogeita laugarren urtean, baize jauna rentjauzeko zutean izandako lesioen ondorio hilzenean, ostrua kaleko bizilagun guztiak bere azken bidaian lagundu zioten. Baina boitizek jauna eskale arrunta ere esen. Ez zuen sobera zaintzen bere eskale itzura zarpaileta sekina. Garbitsa marra zen. Astea hieran bederen. Lepo inguruan eramaten zuen zapia beti ongi lotua edukitzen zuen. Jakan batzuetan adabaki bat edo beste izaten zuen. Baina ez latorri puska bat bezala nolanai jarria. Ez eta oso kolore desberdinekoa ere. Astean zehar, Malastranan ibiltzen zen eskean. Toki guztietara sartzeko bidea zuen eta etxe aurre batean edosein etxeko andrek boititzeken ahots gozoa entzun besain laster 3 sentimoko txanpon batekin ateratzen zen beti. Halako txanpon bat kreikarrerdia dirua zen garaia hartan. Goizetik 11 kaldera arte ibiltzen zen eskean eta ondoren San Nikolas Elizara joaten zen amabieta erdietako herdietako mesa entzutera. Han, Elisatzik Hurbil esen bain ere eskean ibiltzen eta erreparatu ere zien egiten ate ondoan jarrita egoten ziren eskalei. Ondoren baskaltzera joaten zen edozein tokitara. Ongi baizekien etxe askotan janari ondarrez betetako heltzea gordetzen ziotela. Bere jokabidean basen zerbait naturala eta lasaia. Theodor Stormi poesia komiko batean hau adierazisiona. Ah, kuntich Beten gehen ubeti braune haid. Hau da, ezkean joaten halkoban intz lurreko zelaietan barna. Jertzel jaunazen gure etxeko ostatu jabea. Sekula ere dirurik ematen ezion bakarra. Jertzel jauna gizon luzea zen, sakar zamarra zola baina hori barkatzen ahal zitzaion. Boitizek jaunak behinipen barkatu egiten zion. Dirua eman beharrean, beti zudurra utzpizka bat ematen zion bereto osatik. Eta orduan, larun batetan ikusten zuten elkar, beti onelako zola izaten zuten. Hai, boitizek jauna, az ergarai txarrak. Txarrak benetan, eta berik ezta etorriko harik eta gazteluko leoia bizerradeko kolumpioan jartzen ez den arte. Boitizek jauna, zanbito katedraleko dorreko leoias ari zen. Aitortzen dut boitizek jaunaren baiestapen hori ongi gordea dudalagoan. Ez nuen Arrasoirik leoia, ni besalaxe, paseoan arrisko zubian barna bisegraderaino Juan eta andagoain kolumpioan jar dudatzeko gazte zentsuduna bain nintzen. Ordurako 8 urte nituen. Baina ibilaldi horren ondorioz garaiobeak etorriko zirelako kontu hori ez hitzaidan kaskoan sartzen. Ekaineko egun zora zen. Boitizek jauna San Nikolas Elisatik atera zen, burua kapelu urdinaz estalita eguzki errainoetatik babesteko. Eta emeki San Estebe plaza gurutzatu zuen, orainala deitzen baiza jo. Irutasun santuaren estatuaren aurrean gelditu eta armalietako batean ezeri zen. Iturria, atzean, marmarrean ari zen, alai. Eguzkiak berotu egiten zuen. Bizitza gozoa zen. Boitizek jauna, biztan zen, Baskaria amabiak pasatxoartel usatzen zen etxeren batean baskaltzekoa zen. Boitizek jauna jarri eta handik laster, San Nikolas Elisako atarian eserita zeuden emakume eskaletako bat altxatu eta arengana abiatu zen. Aleunka amonia deitzen zioten. Beste eskale batzuek emailei agintzen sieten emandako limosna jainkoa kalako eun bihurtuta itzuliko siela. Ari berriz, eun gutxi iruditu, eta aleunka, aleunka, esaten zuen, ez gutxiago. Horregatik, German Elizauzitegiko usitegiko Andreak, pragakoen kante gehienetara joaten zen emakume bat, ari baizik ez ematen limosnarik. Haleunka amonia zuzen ibiltzen zen nahi zuenean, eta gogoak ematen zionean mainguka. Artan zuzen zioan, boitizek jaunari buruz, estatuaren oin aldera. Pere korputzi hartua estaltzen zioten drila gonek ia ia ez zuten soinurik egiten ibiltzean. Buruz api urdina, kopeta aldera eroria, emakumearen pauso bakoitzean mugitzen zen. Bere aurpegia betidanik ikaragarri zakarra iruditu zitzaidan. Simurtzik josia zegoen. Fideo finengizan, sudur zorrotzaldera eta hoaldera biltzen ziren simurrez josia. Begiak berde horiskak zituen, katuenak bezalako seak. Boitizek jaunaren ondoan gelditu zen. Abe Maria, egunon jainkoak, esan zuen imintzio batez. Boitizek jaunak burueinino batez baiet egin zion, konforme zegoela aiera sinaiian bezala. Aleunka oina armaiaen beste muturrean jarri eta trus egin zuen. Gero, bur egin eta esan zuen. Nik ez dut maite eguzkia, Neguzki errainuekarpeian jo eta segituan hasten naizruska. Boitizek jaunak ez zuen deus erantzun. Aleunka Amoak bat atzeratu zuen bere buruzapia eta urpegia agerian utzi. Eguzkiaren argiak jotzean, begi itxi irekiak egiten zituen, katuek bezala. orain itxiak zituen, orain diztiratzu ikusten ziren kopeta azpian bipuntu berde bezala. Ahoa urduritasun kenu etengabean mugitzen zuen. Irekitzen zuenean, goiko matralje zurrean hortz bakar bat zuela ikusten zen. Beltza zeharu. Boitizek jauna, hasi zenberriz. Boitizek jauna, nik beti pentsatzen dut, zuk nahi bazenu. Boitizek jaunak ez zuen deuz esaten, burua giratu eta ora begiratu zion. Beti pentsatzen dut, boitizek jaunak nahi balu, jende onan ondagoen ezan li ezaguke. Boitizek jauna isilik, mugitu gabe. Zetan ari zara niri begira, begira. Galde egin zion aleunkan moinak handik tarte batera. Zer ikusten dirazu? Hortzori, eta nire artean pentsatzen ari nintzen, zergatik duzun hortz bakarrori. Ah, nire hortza? Erantzun zuen, eta gero gaineratu. Zubadak izu, hortz bat galtzeak, adizkideon bat galtzearen moduko zerbait adierazten duela. Bilak daude dagoeneko nirekin zintzo jokatu eta bihotzez maiten induten guztiak. Dinak, bat bakarrak elditzen zait. Hordea, ez dute zagutzen. Ez dagoen adizkideon hori, brejainko errupitzuak nire bizitzaren ibilian jarri zuena. Ainko maitxea, ze bakarri nagoen. Boitizek jauna lurrera begira gelditu zen, atxoaren oinen aurrean itzik esan gabe. Irribarre moduko zerbaitek, pozerainu batek gurutzatu zuen atxoaren aurpegia. Baina irribarre itxuzia zen, zakarra. Aho Espainak zorroztu zituen. Ematen zuen aurpegi osoa Espainetan bildua zuela, sustar batean bezala. Boitizek jauna, gubi okorainek zorion tsuak izan gintezke. Egunotan denetan zurekin egindu tametz, uste dut jainkoaren nahi dela. Zu agitz bakarrik zaude, boitizek jauna. Ez zaitu inork zaintzen. Zuk non nahi adizkideonak dituzu. Jende zintzua. Ni zurekin bizitzen jarnintek. Oe jantzi batzuk baditut. Atzoak itsegin bitartean, boitizek jauna altsatuz joan zen poliki. Erabat zutitu zenean, bere kapel urdina bildu zuen eskuineko eskuarekin. Naiago dut, arsenikoa hartu, esan zuen zakar. Istanteko, alde egin zuen, diosalik ere egin gabe. Gero ostrua ale aldera urrundu zen bibegi berderen dirdaia ikusi zen gizonaren atzetik kale kantoira iritsi arte. Aleunka amoinak, ondotik, burusapia zapia iako kotxera beheratu zuen, eta eserita gelditu zen, luzaro, mugitu gabe. Loak harturik behar bada. Bere ala zurrumurru bitziak zabalduziren mala estranan. Baina ditzen zituzten sinesteak lan ematen zien. Boitizek jauna? Maiz aditzen zen bere izena sola zaldietan. Eta esamezak baretua zirudienean, berriz. Boitizek jauna? Luzegabe izan nuen denaren berri. Boitizek jauna ez zela pobrea esaten zen. Ibai azbestaldean bi etxe homen zituen. Horrela esaten zuten bederen. Eta gazteluaren atzean, Euskatik hurbil bizi zela ere ez omentzen egia. Adarra jotzen ari omen zitzaion malaranako jende sintsuari. aspalditik gainera. jendearen zumindura, Gizonak haserre bizian, minduak zeuden eta lotxatuak hain zinez berak ianaz. Alu galanta zioen batek. Egia da segitzen zuen beste batek. Ez duela inorrkikusi igandeetan eskean. Ederki bazkaltzen ariko zen bere etxean, aragi erre eta guzti. Emakumeak artean dudamudan zeuden. Boitizek jaunaren aurpegia, esanak esan, soberazintzoa iruditzen zitzaien. Baina beste zurrumurru bat ere zabaldu zen, are makurragoa. Azken berrien arabera, bi alaba zituen, oso senyoritatzat zutenak beren burua. Bat atteniente baten andregaia zen, eta besteak antzerkian lan egin nahi zuen. Ez ziren sekula ateratzen eskularurik gabe, eta estromof gara joaten ziren. Horrek konbentzitu egin zituen emakumeak. Eta berrogeita sortzi ordu eskazetan, nola esateko? Era bat aldatu zen boitizek jaunaren zoria. Leku guztietan ez ematen zioten, gara izaiak zirelakoa itzakian. Garai batean janari ondarrak gordetzen zizkioten etxeetan, ez zela deuz sobratu esaten zioten, edo are makurrago. Pobreak gara, ez dugu deuz izan dilistak besterik, baina hori ez da zuretzako moduko janaria. Kalean umede abruek inguratu eta oio egiten zioten. Diru dun, dun, dun! Nire etxe aurrean nengoen larun bat batean, boitizek jauna hurbiltzen ikusi nuen. Jertzel jauna atarian zen, hoi bezala, ateko markoari bermatuta mandar zuriarekin. Nahi gabe, beldur lertesin batek arrapatua, lasterka etxera sartu nintzen eta ate horrietako baten atzean gorden nintzen. Ate horpoen ondoko sirrikitutik oso ongi ikusia izan nuen boitizek jaun zagaizua. Dardarka zera mankapelua eskuetan. Ez sekarren bateko irribarrezabala burumak urreldu zen, kalpar horizka banaturik. Abe Maria, egunon jainkoak, agortu zuen ahot zurdurias. Justutik ausartzen zen aurpegia altzatzera. Matraliak zuri-zuri zituen, eta berebegiek galdua zuten dirdir guztia. Osonekatuak ziruditen. Azepo zazu ikustea, esan zuen jertzel jaunak. Mesede ederra eginen zenidake hogei milaflorein utzita. Ez izan deskuidorik, ez dituzu galduko eta. Hipoteka baterako da, afira segurua. Orain ondoko etxea erosteko aukera dut, beltzarga izenekoa, eta ez zuen bukatu esaldia. Bapatean, boitizek jaunari malkoak izurizitzaizkion bere begi izutuetatik baina baina esan zuen negarsotinka baina gizon zintzoa izana nire bizitza guztian pauso kolokaz kalea gurutzatu eta kasteluko atarian lurjo zuen borua beheratu belaunetaraino ia eta negarrez hasi zen saminez nere aita mengelan sartu nintzen lasterka gorputzosoa dardarka nuela ama zutik zegoen lehio aurrean, kalera begira eta galdetu zidan. Zer esan dio jertzel jaunak? Boitizek jaunari begira gelditu nintzen, negarre segitzen baitzuen. Hama merendua prestatzen ari zen eta gibelera leiora etorri zen. Denbora puska batean begiratu eta berriz joan zen, buruari eraginez, ikusten ari zenarekin konforme ez egoela esan ez bezala. Hune hartan, boitizek jauna poliki altzatu zen. Presaka amako giz bat moztu kafekatilu baten gainean jarri eta lasterra tera zen. Deitu zion eta eskuken joak egin, baina boitizek jaunak ezuen deuz ikusi esentzun. Nire ama orduan, arenganaino aurreratu eta katilua eman zion. Boitizek jaunak begiratu egin zion, eta handik puska batera, ahapetik, ka esan zion, Jainko a ordaindiezazula. Eta gero gaineratu zuen, barkatu, baina orain ezin dut Deus Aurrerantzean ez zuen berriz limosna eskatu malastranan. I ibaaz bestaldean ere ez zitekeen joan etxeetara. Ez zuen ezagutzen ez jendeak ez poliziak. Hortaz, gurutzeen saldunen plazatsuan finkatu zen, guardia militarren kuartelaren aurrean aintzu zen. Zubitik hurbil. Antxe ikusten nuen beti, ordu laurden bat libre izan da zubia gurutzatu eta ibaias bestaldera joaten ginenean, estare mestoko liburu denetako erakuslejoko liburuak begie ziren ztera. Kapelua beti lurrean izaten zuen, anken aurrean. Burua bularraldera makurturik, eskuetan arrosario bat, eta ez zion inori erreparatzen. Bere buru soilguneak, Matrailek eta eskuek galdua zuten aspaldi gabeko arroza kolore osasuntzua. Aurpegiko azala horizka antza zuen, eta ezin konta ala simurrezko Eta esanen dut, edo ez esanen. Baina zergatik ez. Arrezkerostik ez nintzen ausartuaren gana Pilaretan eskutatzen nintzen, eta atzealdetik kapelura txampomba botatzen nion go ostegunero etxean jasotzen zuena. Eta berak ne ikusi gabe lasterari ematen zion. Geroago, behin, zubian topatu nuen, polizia batek lagun egiten zion, malastranara eramateko. Orduz geroztik ez nuen beste inoiz ikusi. Otsaileko goizotz eta lainotsua: kanpoan, kalean, oraindik indik ilun. Leioak izotzkeru salodibatek estaliak zeuden. Eta bertan pare pareko lurreko zuaren dirdai horien isla ikusten zen. Etxe aurrean gurditxo baten gurpilen karrazka eta sakur batzuen saunga hotzak aditzen ziren. Lazder, zeme, ekarritzak bipinta ez ne? Esan zidan amak. Baina hongi babestu lepoa. Kanpoan? Bere gurdian igota, esneketaria zegoen, eta ondoan, ket jauna, polizia. kandela baten muturrak argia ematen zuen, lasai, poliziaren eskuargian. Nor da, oitizek jauna? Galdetu zion, Andre esneketariak poliziari eskuan zeraman burruntzaliarekin esneari eragiteari utzita. Esneketariek legez debekatua basuten ere burruntzaliaz esnea iraultzea lodiagoaren itxura izan zesan, Andreak basuen bat, bainareztian esan bezala, ket jauna oso bihotzonekoa zen. Bai, Andrea, erantzun zuen, kauerdia pasata aurkitu genuen hoietzen, artileroen kuartelaren ondoan. Ordurako zurrun zegoen, eta karmeldarren komentuko hilkaperan sartu genuen. Ja kaserpa ildu bat eta galtza string batzuk besterik eseraman. ez seraman. Azpian ez zuen atorrarik ere. Entzonduzu Eskalea Miseria gorrira bidali zuen emakumea. Egilea Jan Neruda. Euskarazko itzulpena Fernando Rei. Xerezaadeen arxiboko besteaal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Free soundundetik hartuak dira: Hiru bebikoitz, puntua, Freesound.RG. Podkasta hau egiten dugu, saioagabeikagoje askoak, jasonelalarrriagak eta ana amoralesek Bilbo irratiko estudioan. Nila esker gurera urbiltzea gatik. Guztora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, xedesaderen artxiboa literatur podcastera, Laster Arte.